«Ми знайомі?» Він откинувся назад, осушив склянку, висмоктавши останні краплі з-поміж грудочок льоду і, підводячи плечі, зараготався. «Знайомі?» Певно, що знайомі. Навіть працювали разом комісари. Я про себе прибрав поліцейських, які працювали під моїм керівництвом протягом 15 років. Людей, із якими стикався високих, низеньких, упертих, чистолюбців. Згадав одного вегетаріанця, двох сором'язливих педрацтів, одну німфоманку, десятки алкоголіків, ба навіть серед цих останніх. Не пригадував його. Я подав барменовий знак, щоб наповнив склянку незнайомця. «Дуже шкодую, але щось не пригадую», – сказав. Мабуть, стомився. Він був ще досить молодий, років 35. Проте, видно, зловжував спиртним, бо очі його налились кров'ю, обличчя стало цеглисто червоне, руки тремтіли. Край склянки дзенькнув у нього об зуби. Курві є. Це вам нічого не нагадує, справа вербеля. Я вшелешено роззявив рота. «Ви?» «Ні-ні, не може бути». «Ви, інспектор?» «Каден?» Той вдячний по-змовницькому підморгнув мені. «Він самий. Точно». М -м, працювало разом це перебільшення. Стикались, може, раз чи два, не більше. Вас тоді якраз перебили. Куди ж ви потрапили? А вони влаштували мені екскурсію по Франції. Шість місяців тут, три місяці там. Ждали, щоб я забруднив руки і прилучився до стада. Я вчасно покинув, я надкусив сосиску, шкурка якої лопнула, наче пластикова. То ви вже не поліцейській? Ні, покинув. Два роки, як сиджу сам один у своєму кутку. Перевівся на ніщо. Спробував було заснувати приватне розшукове агентство. Та це виявилось в десять разів паскудніше, ніж робота поліцейського. А ви, комісаре, скоро у відставку? Відставка. Я давно вже чекав її ну, ще два роки з Гачком. Я йду раніше, зважаючи на роки війни, і до Китаю. Пиво було несмашне, не свіже. Каден підтягнув собі дзиґлик якогось відвідувача, котрий вже розрахувався, стишив голос. Ви розслідуєте якусь справу? Я розслідую, ознайомлююсь із станом речей. Погляд каде не загорівся, яку? Невдалий напад Мішеля Куброна. Ні, цим займається Жандармерія. А у мене молодик. Задушений за допомогою дротяного зашмурга. І мені одразу ж здалося, що переді мною сидить уже не той чоловік, який щойно був. не випростався, руки йому перестали тремтіти. Запах сліду пробудив у ньому мисливський інстинкт. Про це багато говорять в аеропорту. Ну, як посувається діло? Я тільки починаю. Довідався, що хлопець здійснив чотириденну подорож у Малі, що жив у Артелі, під вигаданим іменем якого я ще не знаю. Це саме початок. Що ж побачимо, до чого воно дійде? Каден затис верхню губу між зубами, і голоб вкрився зморшками. Побував у Малі, жив в артелі. Дивний, дивний збіг. Це ж йдеться про того, хто вцілів під час перестрілки. Я проковтнув останній шматок сосиски. Так, про того, а що? В газетах варто читати не тільки пригоди, є й інші речі. Тої ночі, коли його приятель загинув одрук наших дорогих колег, останній поверх артеля був заповнений маліцями, яких высылали из Франции. Если в одном следстве дважды натопляешь на Мали и дважды на Артель,